במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית, מר אברהם חטף פתח. <laughs> ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו? הלו! האם מישהו נמצא על הקו? הלו! כן. זה רדיו! נו כן, ודאי זה רדיו. <laughs> האם אתה נמצא על הקו? לא, אני על המרפסת בבית! כן, מה, מהי השאלה? שאלה בעברית. שאל בני ונען. לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור. כן, מה השאלה? שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה? סחה, עברית סחה עם סגול. כן, איך קוראים בעברית? איך מכנים, לא איך קוראים? איך מכנים. כן, לא, תראה, סעבי, אני לא אקסלסלתי בשביל לומר כדי, או למען, אבל לא בשביל. הלו! כן. זה הרדיו! ודאי, ודאי. יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר. לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם. הלו! כן. זה הרדיו! ודאי, ודאי. תראה, אני בחלל לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום! למה? לשופשיק של הקומקום, זה שמספיק לטאטל! קודם כל, קומקום במיל רע, ולא קומקום במילעל. כמו טומטום במיל רע, ולא טומטום במילעל. מה? הלו! כן. זה רדיו! ודאי, ודאי. לשופשיק של הקומקום! צ'ופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבווית. זו במה? זרבווית. זין בפתח. מה זה הלו. ריש בשבן נח, בית דגושה אחרי בגד כפת. הלו! והשופשיק של הקולטו! זרבוווית, ובהטיה זרבוויתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה, וכן הלאה. יחרב ביתך.